si Sibila si vytáhla sukni zastrčenou do spodního prádla a opatrně se vydala přes malé nádvoří. Podle toho, co si dokázala vybavit, byla někde v zadní části hradu. Když zaslechla jakýsi zvuk, přitiskla se ke kamenné stěně, jak to nejlépe šlo, a pevně ji sevřela v ruce kovový prut, který ještě před chvílí zdobil okno její ložnice. Spoza rohu vyšel obrovský vlkodlak, který si v tlamě nesl kost. Nezdálo se, že by je tady čekal a už vůbec nečekal železnou tyč. – Uch, já si velmi umlouvám, prohlásila si byla automaticky, když se zvíře bez hlesu svezlo na dlažbu. Kde si na opačné straně hradu se ozval výbuch. To vypadalo jako sam. Myslíte, že nás slyšeli, pane? Zeptal se Karotka. Kapitáne, pravděpodobně nás slyšeli i lidé v Ankh morporku. Tak kde jsou všichni ti vlkodlaci? Kupředu se protlačila Angua. Tudy! Vedla je nahoru po dlouhém úzkém schodišti s nízkými stupni a zkusila jedny dveře hlavní budovy. Pomalu se otevřely. I v hale byly zapálené pochodně. Nechaj nějaké místo, kam bychom mohli utéci. Vždycky necháváme lidem nějaké místo, kam mohou utéci. Na konci dlouhé haly byla ve stěně další malá dvířka, která se náhle otevřela. Žádné kliky, pomyslel si Elánius. Tlapy a kliky to nejde příliš dohromady. Dovnitř vstoupil Wolfgang. Doprovázeli ho dva tucty velkodlaků, kteří se rozsadili do půlkruhu na podlaze místnosti. Rozvalili se do půlkruhu na podlaze a teď s upřímným zájmem a neskrývanou chutí pozorovali ve Ale to je pan civilizovaný, zvolal Wolfgang Vesele. Vy jste vyhrál. Nechtěl byste si dát ještě jedna kolo? Když se lidé dávají druhé kolo, musíme je ovšem znevýhodnit. Většinou jim okousneme jednu nohu. Dobrý vtip, co říkáte? Myslím, že dávám přednost k morporskému smyslu pro humor. Kde je moje žena, ty mizero? Za sebou stále ještě slyšel navíjejícího vášku. To byla ta jediná potíž s obrovskou zbraní. Jako rychlopalné zbraní se o ní dalo uvažovat jen v rámci geologických časových měřítek. A podívejme se, co nám ta sem přitáhla, pokračoval Wolfgang, aniž si dál všímal Elánia. Pokročil ku předu. Elánius zaslechl, jak se z Anguina hrdla začíná drát ošklivé vrčení, což byl zvuk, který si vynutil okamžitou poslušnost u většiny příslušníků morporské kriminální populace, zvláště když ho zaslechli v některé z temných uliček. Gavinovo vrčení bylo mnohem hlubší. Wolfgang se zastavil. Tak na tohle nemáš dost odvahy, Wolfiku, řekla Angua. A co se týká těch tvých pletích, už jako štěně si nedokázal vymyslet ani kudy ven z mokrého papírového sáčku. Kde je matka? Pohledem přelétla civící vlkodlaky. Zdravím, strýčku Ulfe. Teto Hildo, McVen, Nancy, Unity. Takže celá smečka pohromadě? Až na otce, který se asi někde v něčem válí, že? To je rodinka. Chci, aby odsud tihle nechutní lidé okamžitě zmizeli, prohlásila baronka, která vstoupila do haly. Podívala se na navážku. Jak se odvažuješ přivést do tohoto domu trola? Tak dobrý je nataženej, oznámil navážka spokojeně a nasadil si bzučící samostříl na rameno. Kam to mám napálit, veliteli? Pro svaté rány tady ne, vždyť je to uzavřená budova. Jenom než zmáčknu spoušť, pane. Jak nesmírně civilizované, otvrkla si baronka. Jak velmi ang-morporské. Vy si myslíte, že nám prostě můžete vyhražovat a ty nižší rasy, že vám pomohou? Viděla jste teď někdy svou bránu, zajímal se Elánius. My jsme blkodlaci, vyštěkla baronka a vyštěkla doslova. Byl to krátký, ostrý a zuřivý zvuk. Takové pytamé hračky nás nemohou zastrašit. Ale každopádně vás na nějakou chvíli zpomalí. Tak a teď přiveďte Lady Sybilu. Lady byla odpočívá. Nejste v situaci, kdybyste si mohl klást požadavky, pane Elánie. My nejsme zločinci. Když viděla, jak Elánius údivem pootevřel ústa, pokračovala. Ta hra neodporuje tradici. Hrajeme ji celá staletí. A co jsme podle vás udělali jiného? Ukradli zamilovaný kámen trpaslíků? My? Vy víte, že nebyl ukraden, přerušili Elánius. A teď? Ale vy nevíte nic. Jen každého a všechno podezíráte. Vy už prostě máte takové myšlení. Váš syn řekl... Můj syn si na neštěstí dokonale vyladil všechny svaly svého těla svým výjimkou toho, kterým se myslí. Možná, že v civilizovaném Angmorporku můžete násilím vniknout do cizího domu a dupat, kam se vám zlíbí, ale tady u nás, v primitivních a divožských krajích, žádá tradice něco víc, než jsou pouhé domněnky. Cítím ten strach, ozvala se Angua. Doslova z tebe čiší, matko. Co my? Všichni se obrátili pohlase. Na vrcholku jakýchsi kamenných schodů vedoucích dolů do zahrady stála Lady sebela a vypadala napůl úžasle a napůl rozlobeně. V ruce držela ohnutou železnou tyč. Sybylo! Ona mi říklo, že jsi na útěku a tihle všichni, že se ti snaží najít a pomoci ti, ale to není pravda, ženy. Je hrozné, když si to musí člověk připustit, ale když už tiskne lopatky na kamenou stěnu a nemá kam ustoupit, je každá zbraně dobrá. A právě v této chvíli viděl Elánius Lady Sybilu jako nabitou a připravenou k výstřelu. Vždycky vycházela s lidmi. Prakticky od chvíle, kdy se naučila mluvit, ji začaly učit umění poslouchat. Když si byla naslouchala lidem, cítili se dobře. Mělo to snad něco společného s tím, že byla prostě velká holka. Pokoušela udělat se co nejmenší a následkem toho se ti kolem ní cítili větší. Vycházela s lidmi skoro tak skvěle jako karotka. Není divu, že ji měli rádi i trpaslíci. V šlechtě měla sama pro sebe několik stran, obrovské dědičné kotvy zaťaté pevně do minulosti a kromě toho trpaslíci respektovali člověka, který nejenže znal celé jméno pra-pra-pra-pra-pra dědečka svého, ale i jejich. A Sybila nedovedla lhát. Pokaždé, když to zkusila, zrudla jako pivoňka. byla, byla skála. Navážka proti ní vypadal jako houba. Dali jsme si skvělý běh na lesy, řekl Elánius. Ale teď prosím, pojď sem, protože si myslím, že půjdeme navštívit krále. Rád bych mu to všechno řekl. Přišel jsem na to dnes v noci. Trpaslíci vás zabijí, zavrčela baronka. Trpaslíkovi bych pravděpodobně dokázal utéct. A teď odcházíme. Anguo... Angua se nehýbala. Oči upírala na matku a neustále těše vrčela. Elánius ty příznaky poznal. Mohli jste podobné zahlédnout v angmorporských barech každou sobotní noc. Štětiny se naježily, čela nakrabatila, oči kekoutkům ke koutkům a pak stačilo, aby někdo rozbil láhev. Nebo mrknul. Odcházíme, Anguo. Opakoval. Ostatní vlkodlaci vstávali a protahovali se. Karotka se natáhl a vzal ji za ruku. Bleskově se otočila a zavrčela. Bylo to okamžitě pryč, ve skutečnosti se její hlava sotva pohnul a už se stačila ovládnout. Tak tohle je ten mládenec, uceděla baronka ošklivým hlasem. Tak ty jsi zradila svou rodinu kvůli tomu hla. Uši se jí začaly prodlužovat. Tím si byl Elánius skoro jest, A svaly v obličeji se jí taky pohybovaly podivným způsobem. A co jiného tě ještě Ang Morpork naučil Angua pokrčila rameny. Sebeovládání zabrčela. Pojďme, pane Elánie. Když skupinka začala ustupovat ke schodišti, vlkodlaci vykročili za nimi. Neobracejte se k ním zády, ozvala se Angua tichým hlasem. Neutíkejte. To nám nemusíte povídat, přikývl Elánius. Pozoroval Wolfganga, který se elegantně přesouval po podlaze a ani na okamžik nespouštěl z očí ustupující skupinu. Budou se muset hodně stěsnat, když budou procházet dveřmi, pomyslel si. Podíval se na navážku. Obrovský samostříl se pomalu přesouval sem a tam, jak se troll snažil udržet celou skupinu nepřátel v palebném poli. Vystřel, řekla Angua. Oli, vždyť je tu vaši rodina. Ti se brzo uzdraví, věřte mi. Navážko... Nestřílej, dokud to nebude nezbytně nutné, přikazoval Elánius, když se blížili k padacímu mostu. Měl bys to udělat hned, trvala na svém Angua. Dříve nebo později se Wolfgang vrhne ku předu a ostatní zatím... Myslím, že je tady něco, co byste měl vědět, pane, ozvala se Pleskot. Opravdu byste to měl vědět, pane, je to opravdu velmi důležité. Elánius vrhl pohled přes padací most. Tam se ve tně rýsoval zástup temných postav. Světlo pochodní se odráželo od pancéřů a zbraní, které blokovaly cestu. No, horší už to být nemůže, prohlásil. Ale mohlo by, otřásla se Lady byla, kdyby tady s námi ještě byli. hadi. Když Korotka uslyšel, že Elánius propadl záchvatu smíchu, otočil se. Pane, <laughs> ale to nic, kapitáne. Hlídejte tu pakáž, ano? Svojáky to vyřídíme potom. Stačí jediný slovo šéfe. Tak a jste v pasti vrčela spokojeně baronka. Hlídko, konejte svou povinnost! Přes most přicházela postava z pochodní v ruce. Kapitán Tetínek došel k Elániovi a podíval se na něj. Ustupte, Sire. Ustupte, pane, nebo při všech bozích velbě slanec či budu vás muset zatknout. Jejich oči se setkali. Nakonec to byl Elánius, kdo uhnul očima. Nechme ho projít. Ten muž došel k názoru, že musí splnit svou povinnost. Tetínek krátce přikývl a pak přešel úředním krokem padací most a zastavil se kousek před baronkou. Zasalutoval. Okamžitě odveďte ty lidi, řekla panovačným tónem. Lady Serafína von Eberwald, prohlásil tetínek škrobeně. Vy dobře víte, kdo jsem. Přál bych si s vámi prahovařit některá obvinění, která proti vám byla v mé přítomnosti vznesena. Elánius zavřel oči. Ach bože, ty nešťastný, potrhlý pitonče, já přece nemyslel, abys doopravdy... Cože jste to řekl? zůžila oči baronka. Dostali jsme oznámení, madam, že jeden či více členů vaší rodiny je zapleteno do spiknutí proti... Tatroufrá drzost, vykřikla Lady Serafína. Wolfgang se vrhl ku předu a svět se změnil v řadu rozmazaných scén. V polovině skoku se změnil na vlka. Elánius chytil navážku v samostříl a zvedl ho ke stropu v okamžiku, kdy troll stiskl spoušť. Karotka se rozeběhl dřív, než Wolfgang dopadl na hruď kapitána Tetinka. Zvuk samostřílu zaduněl ozvěnou ve stěnách hradu. Ale ani ta nestačila přehlušit vsteklý bzukot stovek dřevěných úlomků, které jim brázdily nebe nad hlavou. Karotka dostihl Wolfganga nízkým skokem plavmo. Narazil do vlkodlaka ramenem a oba se zřítili na podlahu v jediném klubku. Pak, jako v nějakém zpomaleném představení laterny magiky, které se náhle rozeběhlo normální rychlostí, scéna jakoby vybuchla. Karotka se zvedl na nohy a... No to je tím, že jsme v Cizozemsku, pomyslel si Elánius. Pokouší se všechno dělat správně. Karotka se postavil čelem proti vlkodlakovi, vypnul hruď, sevřel pěsti a zaujal postavení znázorněné na obrázku jedna vznešeného umění rohovnického, které vypadá skvěle, ale jen do chvíle, dokud vám protivník nepřerazí nosní chrupavku tuplákem. Karotkovi pěsti byly jako železné palice a podařilo se mu zasadit Wolfgangovi několik úderů, když vstával. Zdálo se, že je vlkodlak víc překvapen než zraněn. Pak změnil tvar, chytil Karotkovu pěst do obou rukou a pevně ji sevřel. K Elánově hrůze udělal bez zjevné námahy krok ku předu a přinutil karotku ustoupit. Ne, aby ses o něco pokoušela, varoval Wolfgang Angu se spokojeným úsměvem. Nebo mu zlomím ruku. Ale víš co? Já mu ji zlomím stejně. Ano. Elánius měl dojem, že zaslechl prasknutí. Karotka zbledl. Každý, kdo v rukou svírá zlomenou ruku, kontroluje svého protivníka. Takže další idiot, pomyslel si Elánius. Když je jednou porazíte na zem, nedovolte jim znovu vstát. Čert vzal nějakého markíze pavochvosta. Konat policejní řemeslo na základě jisté dohody, to byla dobrá teorie, ale bylo třeba svého protivníka nejprve položit na zem. Aha! A to má ještě spoustu dalších kosti, prohlásil Wolfgang a karotku odstrčil. Pak se podíval na Angu. Ustop. Ustop. Nebo mu pravedu ještě něco horšího, ale víš co, já mu stejně pravedu něco ošklivého. Pak ho karotka kopl do žaludku. Wolfgang padl dozadu, ale v pádu přešel do salta nazad. Dopadl jako kočka, vrhl se zpět k úžaslému karotkovi a udeřil ho dvakrát do hrudi. Údery zněly, jako když lopata dopadne do vlhké malty. Wolfgang zachytil padajícího muže, jednou rukou ho zvedl nad hlavu a odhodil ho napadací most před Angu. Civilizovaný člověk, tady ho máš, sestřičko! Elánius vedle sebe zaslechl nějaký pohyb. Gavin je upřeně pozoroval a zhrdla se mu draly tiché, vzteklé zvuky. Maličká Elániova část, ta slaboučká kůrka cynizmu, si myslela tím hůř pro tebe. Z Wolfganga stoupala pára. Ve svitu pochodní se leskl. Světlé vlasy, které se mu vlnily až na ramena, vypadaly jako nesprávně umístěná svatozář. Angua si klekla vedle těla. Elánius očekával zuřivý výkřik, ale zaslechl tichý pláč. Gavin vedle Elánia zakňučel. Elánius sklopil pohled k vlkovi. Podíval se na Angu, která se pokoušela zvednout karotku a pak na Wolfganga. Pak se pohledem vrátil zpět. Ještě někdo? řekl Wolfgang, který poskakoval po prknech podlahy sem a tam. A co ty, civilizovaný? Sami, sykla se byla, nemůžeš přeci. Elániu stasil meč. Teď už na tom nezáleží. Wolfgang už si přestal hrát, udeřil a odskočil. Tyhle pěsti by dokázali proletět Elániovým hrudním košem a ještě na druhé straně pokračovat v cestě. Ve výši Elániova ramene se myhla čmouha. Gavin zasáhl Wolfganga do krku a porazil ho na zem. Báleli se po padacím mostě. Wolfgang se měnil do vlčí podoby, aby mohl bojovat čelistmi proti čelistem. Oddělili se, oběhli se v těsném kruhu a znovu se na sebe vrhli. Jako ve slyšel Elánius slabý hlásek, který říkal... Dema by nevydržel ani pět minut, kdyby bojoval tímhle způsobem. ten chudák by dostal pěknou nakládačkou. Vždyť je to něco jako z příručky toho blbýho očasa. Gaspoda seděl napříjmený jako struna a pahýl jeho ocasu se zmítal ze strany na stranu. To nemehlo. Takhle se bojuje ve psích zápasech. Jak se vlci převalovali sem a tam, zatímco se Wolfgang pokoušel zakousnout Gavinovi do břicha, vyskočil gaspoda a s a kvičením se vrhl zhruba směrem k zatku. zadku. Ozvalo se bolestivé vykviknutí. Gaspodovo vrčení bylo tlumenější a Wolfgang se najednou vymrštil kolmo do vzduchu. Gavin skočil kupředu. Trojice narazila na okraj mostu Staré kameny pod bojujícími povolili, všichni na okamžik jakoby zůstali vyset v jediné rozjřené kouli ve vzduchu a pak se zřítili dořvoucí bíle spěněné řeky. To všechno od okamžiku, kdy tetínek přešel padací most, netrvalo déle než minutu. Baronka zírala do rokliny. Elánius, který je sledoval jedním okem, se obrátil k Naváškovi. Jste si jistý, že jste vlkodlakovzdorný, seržante? Skoro jo, pane. Každopádně mám znovu natažený samostříl. Běžte dovnitř a přiveďte sluhu Igora. Pokud se vás někdo pokusí zastavit, zastřelte ho. A zastřelte každého, kdo by se mu pokoušel pomoci. Tak to není žádný problém, pane. Nejsme v domě pana Rozumného, chápete, Naváško? Ano, pane, o někom takovém jsem neslyšel. Tak se do toho puste, seržantko Anguo. Ani se nepohnula. Seržantko Anguo teď k němu obrátila oči. Jak můžete být tak lhostejný? Je raněný? Já vím. Běžte a promluvte se strážemi na druhém konci mostu. Zdá se, že jsou vyděšení. Nechci žádné nehody. Budeme je potřebovat. Pleskot, hoďte na karotku a toho mládence nějakou deku. Udržujte je v teple. Přál bych si, aby tady bylo něco, co by je udrželo v teple, pomyslel si. Myšlenky se mu pohybovaly pomalu jako kapky mrznoucí vody. Měl pocit, že jakmile se pohne, led z něj opadá, že bude jiskřit v jeho stopách a že jeho mozek je plný jasného ostrého sněhu. A teď, madam, řekl, když se znovu obrátil k baronce, mi vraťte mazanec křemence. On se vrátí, zasečela baronka. ten pát, to nic nebylo. A on si tě najde. Tak naposled ten trpasličí kámen. Venku čekají vlci. Ve městě čekají trpaslíci. Dejte mi ten kámen a můžeme ještě všichni přežít. To je diplomacie. Nechtějte, abych zkoušel něco jiného. Stačí, abych řekla jediné slovo? Angua začala vrčet. Sibyla vykročila kupředu, došla k baronce a chytila je za šaty na prsou. Nikdy si mi neodpověděla na jediný dopis. Za celé ty roky, kdy jsem ti psala. Baronka na ně upřela úžasný pohled, jak to lidé většinou dělali, když si byla najednou přestala výjimečně brát servítky. Jestliže víte, že máme mazenec, pak jistě víte i to, že to není ten pravý. A k čemu může být nepravý mazenec, ten paslíkům dobrý? Ano, nechali jste ho udělat v Ankmorporku. Made in ankh -Morpork. Na spodní straně jste ho měli nechat označit. Jenže někdo zabil toho muže, který odlitek vyrobil. A to je vražda. To je proti zákonům. To je něco, co na vás máme. Gaspoda se těžce vyvlekl z vody a celý roztřesený se zastavil na břehu posetém oblásky. Měl pocit, že na těle nemá místo, které by nebylo poraněno. V uchu slyšel ošklivý, zvonivý zvuk. Z jedné nohy mu tekla krev. Posledních několik minut viděl Jakoby v mlze, ale pamatoval si na obrovské množství vody, která do něj bušila jako kovářská kladiva. Podíval se na sebe. V místech, kde voda už stačila zmrznout, mu srst začínala cinkat. Z čiročirého zvyku došel k nejbližšímu stromu a s pomrkáváním zvedl nohu. Nazdar. Následovala chvilka zaměstnaného odmítavého ticha. To, co jste teď udělal, od tebe bylo velmi ošklivé, prohlásil nakonec gospoda. Omlouvám se. se. Pravděpodobně, Pravděpodobně to, nebyla to nebyla ta nejlepší, nejlepší chvilka. chvilka. Pro mě rozhodně ne, abys věděl. Vždyť si mi mohl klidně způsobit nějakou újmu na zdraví. Je těžké vymyslet, čím zahájit konverzaci. Já tím jen chtěl říct, že v na tebe normálně nemluvěj. Prosím? Jsem mrtvý, že jo? Ne, nikdo, nikdo není, není víc překvapený než já, já, to mi věř. Je. Ale nestá se, se že, by že by už nadešel tvůj čas. Smrť vytáhl z kapsy přesýpací hodiny, podržil je na okamžik proti chladné záři hvězd a pak se dlouhými plíživými kroky vydal podal říčního břehu. Promiň, ale ty jsme asi nemohl vzít kousek sebou, že ne? Ani, Ani nápad. Já jenom, že když je jeden malý pojsek v hlubokém směhu, pak je to hrozně nezdravý pro jeho malýho pentanom, takže kde bys mě kousek? Smrť se zastavil v malé zátoce. V několika centimetrech vody tam ležela nezřetelná silueta. No jo. Smrť se sklonil dolů. Modře se zablesklo a byl ten tam. Gaspoda se otřásl. Tiše vťapkal do mělké vody a strčil do Gavinovi vodou nasáklé srsti čenichem. Takhle to být nemělo. Kdyby jsi byl člověk, položili by tě do té velké lodě za odlivu a tu by zapálili, aby to všichni viděli. Neměli by jsme tady být jen ty a já, sami a v zimě. Teď bylo potřeba něco udělat. Cítil to v kostech. Těžce se vyvlekl zpátky na břeh a vylezl na kmen padlé vrby. Odkašlal si a zavil. Začal špatně, váhavě, ale pak zvuk nabral na síle a stal se bohatším a když se odmlčel, aby se znovu nadechl, pokračovalo vytí dál a letělo pralesem od hrdla k hrdlu. Když z spadlého kmene a začal unaveně vystupovat po břehu nahoru, halil ho ten zvuk od paty k hlavě. Přenesl ho přes hluboký sníh. Ovíjel se kolem stromů a splétal se do mnoho hlasého zboru, jako kdyby žil svým vlastním životem. Později si gospoda vzpomněl, že si pomyslel, třeba doletí až do Angmorporku. Ale možná se dostane ještě mnohem dál, než jen tam. Baronka udělala na Elánia dojem. Byla zahnána do kouta a bojovala. O žádných smrtích nic nevím. Z lesa se ozvalo vití, Kolik tam asi bylo vlků? Nikde se neukázali, ale pak, když se ozvali, se zdálo, jako kdyby byl za každým strmem jeden. Tohle zavití však pokračovalo dál a dál, znělo jako zvuk vhozený do vzdušného jezera, na němž se rozebíhají kola až daleko za hory. Angua zaklonila hlavu a vykřikla. Dech sičivě unikal mezi zuby, když přistoupila k baronce a nevědomky pohybovala prsty, jako by si je rozcvičovala. Dej mu ten zatracený kámen. Troufne si někdo z vás postavit se mně? Okamžitě? Tak mu dejte ten kámen. Máme tady něháký nějaký že? Igor s dusajícím navážkou v patách se neslyšně vplížil branou. Zahlédl obě těla a vrhl se trhavým pohybem ku předu podobný velkému pavouku. Dones ten kámen, vrčela Angua. Pak odejdeme. Cítím ho. Nebo snad chceš, abych si ho vzala sama? Serafína se na nich velku dívala, pak se ale otočila na podpadku a rozeběhla se do zřícenin hradu. Ostatní vlkodlaci souvali před Anguou, jako kdyby se její pohled změnil v karabáč. Pokud nedokážete pomoci těm dvěma mužům, řekl Elánius přes rameno klečícímu Igorovi, nevypadá vaše budoucnost nijak růžově. Igor přikývl. Tenhle... Prohlásil a ukázal na tatinka zranění do toho zhalá tam na to žádný problém. Tenhle poklepal karotku po rameni, má hoškliv je polhámanou ruku. Mladý Bán Wolfgang si už zase hrál. Můžeš ho dát do pořádku? Ne, dneska máš částný den. Můžu ho udělat lepšího. Právě jsem dostal úplně čerstvý ledviný, krásný, kvalitní páreček. Byli mladýho pána z Herepetičky. Těch se nedotkla kapka tvrdého alkoholu a naštěstí ani ta lavina. Potřebuje je? zamračila se Angua. Ne, ale ten by nikdy neměl mhnout příležitost k sebe vylepšení. To je moje řeč. Igor se usmál. Byl to zvláštní pohled. Jizvy se mu po tvářích rozeběhly všemi směry jako housenky. Ošetřil mu jenom tu ruku, prohlásil Elánius pevně. Objevila se baronka, které po boku klusalo několik vlkodlaků. I ti však zůstali pozadu, když se Angua obrátila. Vezměte si ho! Její hlas skřípal jako štěr. Vezměte si tu proklatou věc. Je to padělek, Nikdo žádný zločin nespáchal. Já jsem policajt, prohlásil Elánius. Já vždycky nějaký zločin najdu. Saně ujíždili díky své vlastní váze po mírném svahu dolů k břonku, zatímco měští strážní klusali kolem a občas je popostrčili. Teď, když byl jejich kapitán raněný a v bezvědomí, byli bezradní a ztracení. Nebyli v náladě poslouchat Elányovy rozkazy, ale poslouchali rozkazy Anguiny, protože ta patřila ke třídě, od níž tradičně rozkazy dostávali. Oba ranění byly uloženi v pokrývkách. Anguo ozval se Elánius. Pane, všude kolem nás se drží vlci. Vidím jejich stíny mezi stromy. Já vím, jsou na naší straně. Víte, pane, řekněme raději, že zatím nejsou na ničí straně, ano. Nemají mě příliš v lásce, ale vědí, že Gavin měl a právě teď je to důležité. Část z nich hledá po lesích mého bratra. Myslíte, že to přežil? Byl to hluboký pád. Nebyl to ani oheň, ani stříbro. V řeci není nic jiného, než peřeje, táhnou se celé míle. Pravděpodobně ho to strašlivě bolelo, ale my se hojíme neuvěřitelně rychle, pane. Podívejte, je mi hrozně líto, že se to... Ne, pane, není vám to líto. A ani by vám to nemělo být líto. Karotka prostě nepochopil, co je Wolfgang zač. Něco takového nemůžete porazit v poctivém boji. Vím, je z rodiny, ale osobní není totéž co důležité. Tak to alespoň Karotka vždycky říkal. Říko, opravila ji ostře si byla. Ano, Karotka otevřel oči. Co? Co se to tam stalo? Vypravil za sebe. Wolfgang tě praštil, odpověděla mu Angua, otřela mu čelo. Čím? Karotka se pokusil zvednout, zamrkal a klesl zpět. Co jsem vám vždycky říkal o Markýzy de Chvostovi, ozval se Elanius. Omlouvám se, pane. Odkud si z lesu vyletěla jasná čára, která zmizela a pak se nad krajinou rozhořelo zelené světlo o chvilku později skupina zaslechla vzdálené pop světlice. Do signální věže dorazila nová posádka, řekl Elánius. Nemohly by ty zatracené saně jet alespoň rychleji? zajímala se Angua. To znamená, že se můžeme spojit s Ankh morporkem, pokračoval Elánius. Po všem, co se odehrálo ho světlice, neobyčejně potěšila. Bylo to, jako by se nad lesy zvedlo speciální lidské vytí. Teď už se nezmítal jen tak volně. Teď už se zmítal na konci velmi dlouhého lana. A v tom byl velký rozdíl. Byl to malý nájemní pokoj nad jakýmsi obchodem v Bžonku a protože ho mohl najmout každý, vypadal jako kdyby nepatřil nikomu. V koutech byl prach a židle, které byly více méně nastálo postaveny do nepravidelného kruhu, byly vybrány spíš proto, aby se dobře skládaly, než aby se v nich dobře sedělo. Lady Margolota se usmála na schromážděné upíry. Měla tyhle schůzky ráda. Zbytek skupinky byla dost míchaná společnost a Margolotu často napadlo, že by bylo zajímavé vědět, jaké jsou motivy jednotlivých osob. Faktem bylo, že oni všichni sdíleli jedno společné přesvědčení, že to, jak jste byl stvořen, nebylo to, čím jste měl být stvořen nebo čím jste mohl být. A celý ten trik spočíval v tom, začít s málem, upíjet, ale nezakusovat. A pak člověk zjistil, že to, po čem vlastně doopravdy touží, je moc. A existovalo mnoho jemných způsobů, jak je získat. Nakonec si člověk uvědomil, že moc je jen bublina. Moc měl každý lump. Skutečným cílem a odměnou byla kontrola. To věděl třeba lord Vetinary. Když se na váškách vyrovnávaly obrovské hmoty, celý vtip spočíval v tom vědět, kam nenápadně přisunout palec. A veškerá kontrola začínala u vlastního já. Vstala. Pozorovali ji s lehce ustaranými, i když přátelskými výrazy. Jmenuji se, tedy mé zkrácené jméno zní Lady Margolota Amája Katerina Assumpta Krasina von Iberwald. Odpověděli sborem. Zdravíme tě, Lady Margoloto Amája, Katerino Assumpto Krasino von Iberwald. Je to už celé čtyři roky, prohlásila Lady Margolota, a já si stále ještě vybírám čas od času jednu noc, kdy za vámi zajdu. Jeden krk už pro mě vždycky bude jeden krk navíc. Ale jsou tady jisté kompenzace, odškodnění. U bran žonku nebyly žádné stráže, ale když tam zastavili, saně byl před budovou vyslanectví zástup trpaslíků. Vlci, kteří byli ve skupině doprovázejících, znervózněli a začali kňučet na angu. Budu je muset nechat jít, řekla a vystoupila ze saní. Došli až sem jenom proto, že ze mě měli strach. To Elánia nepřekvapilo. V tom okamžiku by měl z Anguji strach kdokoliv a cokoliv. Ale přesto se k saním hnal celý oddíl trpaslíků. Bude jim to chvilku trvat, než pochopí co a jak. Měli před sebou skupinu tetínkových strážných z horního města a k tomu ještě vlkodlačici. To v nich vyvolá překvapení stejně jako podezření. A Elániovi by právě tenhle jejich stav mohl poskytnout skulinu, do které by nasadil páčidlo. A navíc, i když se to styděl říct i v duchu, bezahledný nadutec měl vždycky tak trochu navrh. Podíval se na trpaslíka v čele skupiny. – Vaše jméno? – odsekl. – Jste zad... Víte, že byl mazanec odcizen? – Musím vás... – Což je? Elánius se natáhl za sebe a vytáhl ze saní pytel. – Vy s těmi pochodněmi, pojďte blíž. A protože vydal rozkaz tónem, který dával okázalé najevo, že nepochybuje o tom, že bude uposlechnut, byl uposlechnut. – Mám takových 20 vteřin, pomyslel si a pak kouzlo vyprchá. Podívejte se na tohle, řekl a vytáhl tu věc z pytle. Několik trpaslíků padlo na kolena. Kolem se začalo šířit tichému mlání. Další zavití, další šeptanda. V současném stavu viděl krví podlitým vnitřním zrakem signalizační věže jejich ramena se s klapotem pohybují nahoru a dolů a doručují Doginovi přesně tu zprávu, která byla odeslána z ankmorporku. Chci to odnést ke králi, prohlásil do úžaslého ticha. E, my to odneseme ke... Začal trpaslík a popošel k Elániovi. Elánius ustoupil. E, dobrý večer, hoši. Ozval se na váška, který v saních vstal. Zmučené zvuky, jež vydávala do krajnosti napjatá tětěva, zněly jako sténání strašlivě trpící železné obludy. Trpaslík byl jen několik kroků od několika tuctů šípových rotů. Na druhé straně, řekl Elá můžeme pokračovat v rozhovoru. Vy vypadáte jako trpaslík, který si rád popovídá. Trpaslík přisvědčil mohu je poslat dovnitř, aby je ošetřili? Zeptal se Elánius. Trpaslík znovu přikývl a zdálo se, že nedokáže odtrhnout oči od svazku šípů, který měl v průměru více než jeho hlava. No to je skvělé. Vidíte, jak snadno se domluvíme, když vedeme jednoduchou řeč? A teď vám navrhuji, abyste mě zatknul. E, vy chcete, abych vás zatknul? Ano, a taky se bylo. Svěřujeme se do vaší místní jurisdikce. Správně, přikývla si byla. Žádom, abych bylo zotčeno. Narovnala se a vypěla skutečné zasobnění oprávněného rozhorčení. Zapálený protest z ní vyzařoval jako ze žhnoucího ohniště a většina trpaslíků rychle ustupovala v hrůze před tím, co bylo evidentně nevybuchlé poprsí. A protože zatčení velvyslance vyvolá jisté reakce, spíše potíže s ankh pokračoval Elánius, jsem opravdově přesvědčen, že pro všechny bude nejlepší, když nás co nejrychleji doprovodíte ke králi. Jistou požehnanou náhodou splála nad lesem další zelená světlice. Sník se na okamžik zbarvil do zelena. Co to znamená? zeptal se kapitán Drpaslíků. To znamená, že v Ankmorporku vědí, co se tady děje, odpověděl Elánius a v duchu se vroucně modlil, aby to byla pravda. Myslím, že byste si nepřál být tím trpaslíkem, který rozpoutal válku. Trpaslík se obrátil k trpaslíkovi, který stál za ním. Pak se k ním přidal třetí trpaslík. Elánius nestačil sledovat uspěchaný rozhovor, ale pleskot mu šeptala za zády. Vymknulo se mu to tak trochu z rukou. Nechce, samozřejmě, aby se něco stalo, mazanci. No, výborně. Trpasník se obrátil zpět k Lámyovi. Uh, co ten troll? Hm, navážka zůstane na vyslanectví. Jak se zdálo, tohle přece jen tón rozhovoru poněkud vylehčilo, ale stále ještě se kupředu odvíjel dost těžce. Tak co bude teď? zašeptal Elánius. Ještě nikdy v historii se nic takového nestalo. Vy jste teoretický atentátník, ale teď jste se vrátil, chcete vidět krále a máte mazanec. Že se nikdy nic takového nestalo? vmyslela se na jednou dohovoru Lady Sibila. Ale u psího piskoře, promiňte mi mou klačtinu, samozřejmě, že ano. Zhluboka se nadechla a začala zpívat. Och, vyrazila ze sebe šokovaná pleskot. Cože, nechápal zmatený Elánius. Trpaslíci úžasle zírali na Lady Sibyllu, která zatím překonala počáteční nejistotu a teď přeřadila na vyšší rychlostní stupeň, takže se její hlas dostal do plného záběru. Na amatérský soprán měla úctyhodný přednes a rozsah, Trošku nejistý pro profesionální kariéru, ale rozhodně natolik dobrý v koloraturách, aby udělala dojem na většinu trpaslíků. Sníh klouzal s balvanou. Rampouchy se zachvívaly. Dobří bohové, pomyslel si Elánius, na kterého to udělalo nesmírný dojem. V šupinatém korzetu a okřídlené helmici by mohla klidně sbírat umírající hrdiny na válečném poli. To je arie výkupného spartu železné palice, řekla Pleskot. Tu zná každý trpaslík. Víte, nepřekládá se snadno, ale teď přicházím se vykoupit, má lásko, přináším dar ceny nezměrné, Beď už moc nade mnou má jen král, kdo stál by v cestě mě, ten proti zákonům by světa stál, cena pravdy větší ceny zlata je? No, kolem té poslední řádky se vždycky vedly poměrně ostré spory, ale všeobecně je to považováno za přijatelné, pokud se jedná o skutečně velkou pravdu. Elánius se rozhlédl po trpaslících. Zdálo se, že jsou fascinováni a jeden nebo dva pohybovali ústy spolu se Sybilou. Zabere to? zeptal se koutkem úst. Řeško bychom hledali větší precedent, než je tenhle pane. Je to píseň písní, nejvyšší výzva. Je to zakotveno do trpasličího práva a zákonů. To nemohou odmítnout. To by znamenalo, že nejsou trpaslíci pane. Zatímco je Elánius pozoroval, vytáhl jeden z trpaslíků z kapsy kapesník z jemně pletené kovové kroužkoviny a s vlhkým tichým cinkáním smrkal a utíral si nos. Několik dalších plakalo. Když utichl poslední tón, zavládlo na chvíli ticho, ale pak se rozlehlo hromové hřmění, když všichni trpaslíci jako jeden trpaslík začali bušit sekerami do svých štítů. Je to v pořádku, ozvala se Pleskot. Buší! Se byla udýchaná přestálou námahou, se obrátila ke svému manželovi. V záři pochodní jen zářila. Myslíš, že tu bylo v pořádku? Podle toho, co dělají, musíš být přinejmenším čestný trpaslík, Usmál se na ně Eláneus. Pak ji nastavil rámě. Půjdeme?